Острів, розділ дев'ятий, частина перша. Ти мене любиш? вуркочена вухолітка, пригортаючись до мене всім своїм розпашілим тілом. Люблю. відказую я. Я теж тебе люблю. шепоче вона, лоскочучи вухо язичком, і її гаряче дихання проникає у найпотаємніші глибини мого мозку обволікаючи кожну найменшу закутину. Коли мені дівчина освічується в коханні, у мене на очах з'являються сльози. Я хочу плакати і ридати, падати перед нею на коліна і просити пробачення за все, все, все. Мені хочеться сказати, я не варти тебе. Я позбавлений усіх можливих цнот. Я переповнений гріхом. Я блукаючий гріх. Я упир, що висмоктує життє вісокі з вродливих панночок. Я диявол, що спокушає. І Господь послав мене на цю землю, аби піддати випробуванню чесноти таких невинних сотворінь, як ти. Але я, звичайно, нічого такого не кажу, бо мить освічення в коханні прекрасна, і хочеться її зупинити. Коли ти мене покинеш, я не знаю, що з собою зроблю, шепоче вона. «Я ніколи тебе не кину». І мені хочеться вірити, що це правда. Я щиро хочу, аби так і було. Бо коли ми лежимо в ліжку, то все проказане пошепки під ковдрою набирає якось особливого значення. Мовби то є дивні магічні заклинання. Я починаю думати над тим, щоб такого приємного сказати ліді, я підбираю слова, заплутуючись в них, як у сітях. І в цих роздумах Провалююсь у дрімоту, але голос її знову повертає мене до дійсності. В неділю ти приходиш до нас на обід. Я знаю. Вдягнеш ту кавову сорочку і світлі штани. Не забудь начистити мешти. Поголитися. Таке враження мовби я запрошений на прийом до англійської королеви. Це ще гірше. Якщо ти хочеш, аби я приїхала до тебе, мусиш сподобатися їм. А що б ти сказала, якби я покінчив самогубством? Через мене? Ой, я не тямилася б від щастя. Врешті я засинаю, і мені сниться недільний обід. Лежу голий на столі, а вся її родина з білими серветками на грудях... Обступила мене з усіх боків і штрикає ножами і виделками. Хтось сипле сілі, перець, хтось мастить гірчицею, поливає кетчупом, а хижі їхні зуби старанно перемелюють моє м'ясо, виплювують кістки і сміються, цвіркаючи червоною слиною.